26. fejezet. A sereg alvezérei közt volt egy érdekes ember, a Máramarosi Főispán. Kinizsi Pálnak hívták. Magyar Balás fedezte fel, az ő egyik Biharmegyei falujában volt Molnár az apja, elszegényedett nemes ember. A Molnár fia földön nevezetes lett roppant testi erejéről. Magyar Balázs is hallott róla, és olyan kíváncsi lett rá, hogy külön elutazott abba a kis faluba meglátni a Herkulest. Bekopogtatott a malomba, és kért egy korcs vizet. A Molnár fiamalom köretette a kancsót, és úgy nyújtotta a földes úrnak, aki elálmélkodott ekkora erő láttán, és azonnal magával vitte a fiatal legényt, hogy katonát csináljon belőle. Kinizsipál boldogan állott zsoldos katonának, és rövidesen kitűnt, hogy nem csak hihetetlenül erős, hanem okos is. Rövidesen tiszté verekedte magát, s Magyar Balázs annyira megszerette, hogy leányát, benignát hozzáadta a feleségül, azon kívül kiárta a királynál, hogy veje valami méltó állást kapjon, így lett Ginizsipál Máramarosi főispán, még mielőtt a király ismerte volna. De most megismerte. Még Budán indulás előtt Ipa odahozta elébe a fiatal óriást. Ölnyi magas ember volt, amilyen Szent László lehetett. Termetében az volt a különös, hogy aránytalanul kicsiny volt a feje. Még a sűrű szaká sem tudta nagyobbá mutatni. Viszont két tenyere ijesztő nagy volt, ők felért más ember fejével. Még különösebbnek tetszett, hogy azon a kis fejen milyen viharosan erős hang tud kijönni. Ha el lehetett volna képzelni egy gellért nagyságú orgonát, annak lehetett volna ekkora hangja. Az sem volt közönséges dolog, hogy ügyesség dolgában jobb keze és balkeze közt nem tudott különbséget. Nem suta volt, balkezes embernek a jobb keze ügyetlen. De neki mindegy volt, akármelyik. Betűt vetni ugyan egyikkel sem tudott a máramarosi főispán, de a kardot jobbal, ballal egyképpen forgatta. És ez a szörnyű, erejű, viharhangú fiatalember, aki a harcban rettenetes öldöklést tudott véghezvinni, vinni, itthon a legszelidebb, gyermekesen érzelmes, jóságos embernek bizonyult. Kackiás kis felesége, a csinos Benigna, aki alig ért a hóna aljáig, úgy bánt vele, mint haliba pásztor leányka vezetett volna kötőféken valami félelmetes nagy bikát. A táborban mindenki ingerkedett vele, s ő békességgel, mosolyal törte a tréfákat. Ha felszólították, hogy mutassa nagy erejét, készségesen szolgált mutatványjal, kezével letört egy darabot a kőasztalból, két ujjával ketté hajtotta a részpénzt, nyakába vetett egy vértes rovat és járt vele. Mindenki azt csinált vele, amit akart, pénzét kölcsönkérték, soha meg nem adták. S ő csak mosolygott mindezen nagy gyermekgyanánt bizonyos szégyenkezéssel, mintha restelné behemót termetét és hihetetlen erejét. De vármegyéje dolgaiban, mint hír lett, nem ismerte a tréfát. Az ügyekről természetes, értelmes ítélete volt, s rendelkezéseinek nem mert ellene szegülni senki. A harcban pedig nem csak nyers erővel győzte, hanem körültekintő volt, tervek gyors kigondolója és gyors végrehajtója. Apósa azt tartotta róla, hogy ő lesz a jövendő nagy hadvezér. Egyelőre meg kellett elégednie alvezéri ranggal. A fekete sereg felett zsoldos vezér parancsnokolt. Hag Ferenc nevű. Ez vitte a csehekből álló zsoldos sereget Csehország ellen. Negyed napra már mórva fölött táboroztak. A tája folyó melletti la közelében vertek tábort, és a másik oldalról ugyanekkor jött odagirzsik. Felállt a folyó másik partján, és első dolga az volt, hogy szokott harcmodora szerint szekerekkel bástyázza körül magát. Mátyás földsáncokat ásatott. S a háborút mindjárt megkezdték úgy, hogy a főtábor mindkét oldalán mozdulatlan maradt, de apró csapatok mindkét oldalon kikitörtek, gázlót kerestek és összeverekedtek, így ment ez hosszú ideig, télen farkas szemet nézett a két ellenfél. A döntő nagy ütközetet egyformán halogatta mind a kettő. Mátyás a tájapartján leste a másik tábort, mint ahogy az leste őt. Az idő apró csatározásokkal telt el, esténként vagy hazatért húsz emberaportjázók irándulás után, vagy csak 15 tért haza belőle. A sereg maga állandóan fegyvergyakorlatokat tartott és vezényszavakat gyakorolt. Egy könnyű lovas csapatot maga Mátyás vezetett egyszer ilyen fegyvergyakorlati kirándulásra. Jó messze ellovagoltak a földhányások közül. Gyönyörű koratavaszi idő volt, a folyóparti füzettele voltak barkával, a serkedő gyepen kiütközött a gólya hír, és a levegőben pillangókat lehetett látni. Egyszer csak meglepetve megállottak, a folyócska túlsó partján a dombhajlás mögül ügető sereg törtetett elő. Azok is rögtön megállottak. Ugyanerre a helyre jöttek gyakorlatozni ők is. Nem volt más közöttük, csak a keskeny tája. Ez a furcsa találkozás úgy meglepte azokat is, ezeket is, hogy tanácstalanul és mozdulatlanul állottak jó darabig. Eszögbe sem jutott harcolni, pedig a gerejhajítás könnyűszerrel áttért volna a vizen. Mátyás összeúzta a szemét, és merően nézett egy lovasra. Annak takaróján megismerte a gírzsük címerét. Elámult. Még jobban figyelte a lovast, s akkor már az is figyelte őt. Megismerték egymást. Csak ugyan maga gírzsik volt odát emberei között. Áve domine me, páter, szólt átmátyás, még csak kiáltania sem kellett. Áve domine me, fili, szólt vissza gírzsik. Nézték egymást szótanul egy darabig. telt el azóta, hogy Strastisznál elbúcsúztak. Mátyás azóta 18 éves fiúból 28 éves férfivá nehezedett. Vajon mi szól most, csunka? szólt át a vizen, Gírzsik! Ha lenéz az égből, és meglát bennünket itt szemben állni! Csak nemleges ne csunkát! Nem érdemeltél te olyan lányt, mint ő volt szegény! Áltak és hallgattak. A fákon madarak csicserekedtek. Katonáik mozdulatlanul ültek a lovakon. Nem lehetne ezt valahogy elintézni? Szót most gírzsik habozva. Mátyás jó darabig maga is habozott, aztán vállat vont. Rajtam nem múlik. Várom embereidet, Isten veled. Azonnal sarkantyúba kapta a lovát, és indult vissza tábora felé. Nem tagadhatta maga előtt, hogy ebben a vénrókában mégis érdekli valami. Szándékosan nem nézett vissza, de érezte, hogy Gírzsik még ott áll és hosszasan néz utána. Arra nem is gondolt, hogy most egy vesző elzizzenhet a füle mellett. Az egész furcsa, véletlen kis jelenetnek volt valami lovagias íze, valami hallgatólagos szabálytisztelete, mint a lovagi tornáknak. Girzsik követei még aznap megjelentek a táborban. Mátyás közölte feltételeit. Ezek legelsője az volt, hogy a kejhes csehek áttérnek a katolikus vallásra. Aztán még hosszú sora következett a különböző kikötéseknek. Másnap megjött a válasz, elment rá a viszonválasz. Nem tudtak megegyezni. Az alkudozások tehát abba maradtak, és az apró csatározások megint elkezdődtek. Mátyás könnyű lovassága most főként arra vigyázott, hogy szétugrassza és kifossza azokat a meneteket, amelyek az ország belséből élelmet és takarmány szállítottak a cseh tábornak. Ezt olyan ügyesen csinálták, hogy girzsik kénytelen volt beljebb húzódni az országba serege egy részével, s másik részét itt hagyni a szekértábor védelme alatt. A király várt néhány napig, s akkor éjszaka óvatosan az egész sereggel átgázolt atája egy messzi pontján, s reggelre már új tábort ültöz Znaimnál. Megtámadta és megverte Viktorint, a trónörököst, aki hajszál hián fogjul esett, és csak nagy nehezen tudott bemenekülni várába. Mátyás azonnal ostrom alá fogta. Az ostrom sikerült. Girzsig azonnal ott termett, de megint nem tartotta tanácsosnak nyílt ütközetbe ereszkedni, mert erre gyengének érezte magát. S megint megpróbálkozott az alkudozással. Most már nem is követek útján alkudoztak. Girzsik személyes találkozót kért, Mátyás ráállott. Mind a két király kíséretével jött a találkára. Nem fogtak kezet, katonásan tisztelettek egymásnak. Aztán leültek a hosszú asztalhoz, amelynek egyik oldala Magyarországot, másik oldala Csehországot jelentette. Fárasztó, untató szalmacséplés volt ez, a megegyezés minden reménye nélkül. A két király ez alatt lopva tanulmányozta egymást. Most végre közvetlen közelből szemlélhette após a vőt, és a vő az apóst. Gírszik nagyon rossz színben volt. Meglátszott rajta, hogy az epe bajáról szóló mendemonda nem mese. A tanácskozás sokáig folyt minden eredmény nélkül. És végül is Girzsik beletörődött, hogy alkudozással nem tud békét teremteni. Megállapították, hogy a vita megoldhatatlan. Mátyás az Osrom további folytatását rábízta Magyar Balázsra és Kinizsipálra, maga pedig bevonult Olmücbe. Innen elárasztotta a császárt, a pápát, a német fejedelmeket, sziléziát és minden elképzelhető erőforrás olyan levelekkel, amelyek segítséget követeltek. Négy hónapja állott már hadban, és nem bírt gérzsikkel. Mind a két fél tudta, hogy életre halára megy a játék. Döntő, nagy csatába egyikük sem akart bocsátkozni. Valami külső erőnek kellett közbeszólnia, hogy az erők túlságosan egyforma bérlege egyik vagy másik oldalra billenjen. Ezért próbálták mind a ketten kimozzítani semlegességéből a lengyel királyt, és ezért kopogtatott Mátyás minden lehető ajtón segítségért, a katolikus egyháznak nem ugyan a török elleni, de nem kevésbé keresztes hagyjáratára hivatkozva. A hadban állók irálynak azonban nem küldött segítséget senki. Mindenki jól tudta, hogy saját hatalma gyarapodásáért verekszik, az ügyvallási címe mindenkit hidegen hagyott. Mindössze Friedrich küldött valami gyülevész sereget, de annak emberanyaga olyan selejtes volt, hogy a csehek azonnal szétverték. Ezen a segít csapatunk kívül más nem kapott a király. Sőt, azt kellett látnia, hogy a lengyel király készül gérzik javára kilépni a semlegességből. A cseh király nem kis árat fizetett, ezért szerződést adott Kázmérnak arról, hogy lemond a maga családjának trónutódlási jogáról és halála után biztosítja a cseh koronát Kázmér legidősebb fiának, Ulászlónak. Ez a hír részint meghökkentette, részint kitűnő reményekkel töltötte el Mátyást. A gírzsik lemondott arról, hogy a trónörökös Viktorin valaha is cseh lehessen, végső veszedelemben érezheti magát. Akkor tehát minden jól van. Nincs jobb ellenfél, mint a rémült ellenfél. És a kétsége eddig sem volt, most már bizonyosnak látta, hogy Csehország az övé lesz. Pénzre volt szüksége, megint csak pénzre. Ezért pozsonyba utazott, és országgyűlést hívott össze. Adót kért. A rendek hajlandók voltak pénzt adni, csak ne nevezzék adónak, hanem önként megajánlott segítségnek, azon kívül a király adjon okiratot, hogy ez most már igazán és őszintén visszavonhatatlanul utoljára történik, s az okiratot kezesek gyanánt az ászlósurak írják alá. A király mindent megígért, és megkapta a pénzt de még ezután is ott időzött egy darabig pozsonyban. Nagy kedvet a magyar egyetemi városban. Az egyetemi hallgatók 14 éves kis fickóktól szakállas fiatal emberekig egyforma fekete tógában nyüzsögtek pozsony utcáin, s ha megpillantották a király hintaját, megszeppent áhítattal kapták le fejükről a sokszegletű, lapos, fekete diák sapkát. A király nyájasan intett a kezével mindegyiknek. Gyengéje volt a fiatalság, minden fiúban a maga fiatalságát látta, s mindegyiket a maga fiának látta, mint elégedett apa, aki iskolát adott gyerekeinek, száznak és ezernek, hogy vihessék valamire. A fiúk arcán rajongó imádat sugázott a király láttára. Az ő királyuk volt ez, még harmincon innen, s már tízesztendeje király. Mátyás, amint itthoni dolgait elvégezte, már ment is vissza a hadszintérre. Kevéssel visszatérte után brünn makacsul védekező erődje Spielberg elesett. A magyar sereg nagy diadallal és zeneszóval bevonult. Morvaország most már kevés terület hiányán Mátyás élett. Girzsiknek nem maradt más hátra, mint megint alkudozni. A két király személyesen találkozott. Girzsik megtörve Epegörcseitől kínozva odament Mátyás sátrába. Az alkodozás, mint Mátyás előre látta, a vallási kérdéseken megfenek lett. eredmény nélkül, csak fegyverszünetet kötöttek. A cseh rendek ígértek fűt, fát, segítséget, pénzt, katonát a csebirodalom hátra levő részeinek meghódítására. Azután a két nuncius apápa nevében unszolta, és minden segítséget megígért, sőt megígérte a legfontosabbat, a pápa jogú fejedelemnek fogja őt elismerni. S végül jöttek Fridrik császár követei, ezek is kérlelték, hogy fogadja el a csekoronát, a császár minden módon kötelezi magát, hogy segíteni fogja az ország teljes meghódításában. Mátyás egymás után szedte be a kötelező ígéreteket. Aztán végre, mikor mindenki mindenre lekötelezte magát, kimondta az igent. Az Olmützi székesegyházban egyházban ünnepi országgyűlést tartottak. Mátyást díszes Tedeum Tömjénes, Orgonás keretében megválasztották királyát. Valamennyien hűséget esküdtek neki, ő pedig hit alatt fogadta meg a cse alkotmány megtartását. Nyájas, hűvös májusi nap volt. Délután megerett az eső. Az esőben lovas ember indult ki a városból Magyarország felé. Keblében levelet vitt. A király küldte. Ez állt a levélen, nagyságos hunyadi Jánosné asszonynak adassék. Minden más írása előtt ezt el az új cseh király. Befejeztük, mondta este vitéz János. Nem, János, kezdöttük.